Коли ми з Оксаною сідали до свого купе, вагон видався мені порожнім. Двері всіх купе зачинені, жодного звуку, жодного шереху. Поїзд рушив, зелена Фінляндія, прощаючись, побігла за вікнами, щоб дати змогу Оксані влаштуватися як слід. Я вийшов до коридору, двері сусіднього купе виявилися відчиненими, навпроти них біля... Коридорного вікна метлявся маленький чоловічок з жовтою сухою лисиною. Сам теж такий сухий і невагомий, що йому доводилося широко роздавляти ноги, щоб утриматися на місці. Чоловічок глянув на мене знизу вгору, щось сказав, здається, по-англійськи. Я попросив, коли можете, то по-російськи. Співвітчизник? Збадюрів чоловічок. Виходить. Повинен вам сказати, ви справжній гренадер. Апетит, мабуть, у вас грандіозний. Не скаржусь. Снідайте як, котлети з кашею, яєшня з салом, хліб з маслом, буває і пиріжки з сметаною. Так я й знав. Це нас губить. Ми все проїдаємо. А хочете бути як оце я? Жодного грама зайвої ваги завжди в формі. Але для цього треба забути про кашу і пироги. Знаєте, як я снідаю? Чашечка чорної кави, а тоді половинка холодного курчати і отак тонко-тонко чорною ікрою, ледь-ледь чорної ікри і ніякого хліба. Цікаво, – сказав я. – На цим можна подумати. Якою ви сказали ікрою? Кабачковою? Та ви жартівник, – сплеснув ручками чоловічок. Кабачкова ікра – грандіозний жарт. Я мав на увазі те, що мав на увазі – справжню ікру, чорну, зернисту, кав'яр. «Я з України», – пояснив я чоловічкові. «Слово «кав'яр» є в нашій мові, слово «є», ікри нема. Але якось живемо. А ви відколи отак снідаєте? Тобто, ну, холодне курчатко ікра? Ви знаєте, не можу сказати, скільки себе пам'ятаю. І під час війни? Під час війни я був в апараті міністерства. Звичайно, життя не зарубіжне. Іноді доводилося замість чорної, червоної. Але це було недовго. До війни я був у Швейцарії, тоді в Швеції. В Швеції, мені здається, з 47-го. Адель, з якого року ми в Швеції? З купе вигулькнула гарненька чорнява жіночка. Стрельнула на мене підмальованими очима, надула губки на свого чоловіка. Ти ж прекрасно знаєш, що з 47-го. Ага, на Україні саме був черговий голод, а цей поїхав їсти холодні курчата з кав'яром. «З Швейцарії майже одразу до Швеції. Все наше». Я подумав, які ще країни є наше? Нічого не згадав, крім Шотландії. Але Шотландія – не самостійна держава, щось ніби Україна. Україну проковтнула колись Російська імперія, Шотландію – Англія. «Ми задель вже втомилися», – пояснив чоловічок. «Повертаємося на батьківщину. А ви з Вінляндії?» «Як вам сказати? Більше, мабуть, з Швеції». Ви були в Швеції? Чому ж я вас там не бачив? Всього три тижні. А тоді ясно. Ми за Адель саме готувалися до від'їзду. У посольстві я практично вже не бував. Ви, звичайно, по розвідці? Та ні, я не геолог. Я агроном. Геолог, ах, жартівник. Адель, ти чула? Не геолог, а всього-навсього агроном. Грандіозно. Ну, звичайно, у вас повинна бути своя легенда. За легендою ви агроном. Але ж ви з органів. Ми з дружиною звичайні туристи. Наша група в сусідньому вагоні. А ми тут тому, що подружжя. Дипломат підійшов до мене в притул. Дістав якусь книжечку, став тицяти мені майже очі. Гляньте, ось моє посвідчення. Радник посольства. А ви повинні мені вірити. Не треба ніяких байок про туристську групу. Радянські туристи? Це ж смішно. Що таке радянські туристи? Де ви їх бачили? Уявіть собі, вони є. Ось перед вами один з них. І ви хочете переконати мене, що ви не з органів, а справді агроном з України? Справді? Хто ж вас випустив за кордон? Тепер усіх випускають? Усіх? Усіх? Дипломат опасливо позадкував від мене, вже здалуку посварився сухеньким пальчиком. Та ви ж хитри, як усі українці. Мені треба було одразу здогадатися. Це ж так елементарно. У вас рука, і не пробуйте заперечувати. Тоді я ще не знав, який близький до істини був цей ікроїд. На гростанцію мене ж лист од матері, дорогий синку Миколу і наша невісточка Оксанка, писала мама.